Realități marcate de probleme și soluții. O dezbatere pentru binele cetății. Bine v-am găsit, dragi ascultători și stimați prieteni. Cu onoare, cu respect și cu apreciere vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră. În perioada 16-24 ianuarie va avea loc la Oradea octava de rugăciune cu o temă preluată din Matei capitolul 2, versetele 1 până la 12, căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. E bine, dragi prieteni, discutăm despre acest eveniment cu excelența sa, Preasfințitul Episcop Laslo Beucchei, Episcop Catolic de Oradea. Stimate domnule Episcop, bine ați venit! În numele ascultătorilor, al colegilor, al orădenilor, vă salutăm cu respect și vă dorim un an nou frumos și binecuvântat! Mulțumesc frumos și mă bucur și eu pentru această posibilitate de a vorbi din nou în fața dumneavoastră, împărtășindu-vă gânduri de încurajare la început de an nou și dorindu-vă, de asemenea, multă sănătate și multe, multe bucurii în acest an pe care nu demult l-am început. Aș vrea să vă rog să ne spuneți care este relevanța rugăciunii în contextul crizelor multiple pe care le traversăm: criză sanitară, economică, politică și riscul unei crize militare, ce este de fapt rugăciunea și de ce este important ca oamenii credincioși să se adune la rugăciune? Este o întrebare destul de complexă la care și răspunsul cred că poate să fie abordat din mai multe direcții. În primul rând m-am gândit ascultând această întrebare la ceea ce nu este rugăciunea pentru mine. Pentru că se poate întâmpla că avem o percepție falsă asupra noțiunii, asupra importanței rolului rugăciunii în viața noastră și poate că o să sune puțin așa surprinzător ceea ce spun eu acum, ce nu ar trebui să fie rugăciunea, respectiv cum ar trebui să ne raportăm noi la rugăciune în viața noastră, fie că vorbim despre omul practicant, credincios practicant, fie că ne gândim și la cei care poate nu-și asumă această condiție, dar care în interiorul lor totuși, exersează, să spun eu așa, un limbaj care nu este acela comun, ci este un alt fel de limbaj în care, vrând, nevrând, sau știut sau neștiut, totuși se orientează spre cineva care este în afara lor sau este deasupra lor. Deci, ceea ce pentru mine nu este rugăciunea sau nu e rugăciune pentru mine, Rugăciunea nu este, în primul rând, un elixir care să ofere așa o stare de bine trecătoare, temporară. Chiar dacă de multe ori omul rugător experimentează astfel de momente în care simți că rugăciunea te liniștește, rugăciunea te ajută să privești cu ochii mai limpezi la o anumită situație. Însă, în sensul adevărat al cuvântului, rugăciunea nu este doar atât. Rugăciunea este mult mai mult decât atât, rugăciunea te ajută să te descoperi pe tine însuți și să descoperi lumea în care trăiești și în lumea, locul în care ești și oamenii de lângă tine. Deci omul care se roagă, practic, face acest pas spre sine pentru a se descoperi pe sine, dar în același timp de a descoperi și pe ceilalți și, la urma urmei, de a descoperi pe Dumnezeu. Ceva mult mai profund, cum spuneam, decât o stare de bine de moment. Apoi, rugăciunea nu este doar un medicament care să-mi aducă o tămăduire așa pe moment. Dacă am o problemă și simt că am nevoie de vindecare, atunci da apelez la acest mijloc și da cer ajutor și experimentez practic această vindecare, ci rugăciunea mă ajută să înțeleg realitățile vieții și realitățile în care mă aflu și să am o abordare corectă, îngrezătoare în puterea lui Dumnezeu, care îmi vrea întotdeauna binele. Niciodată nu putem spune că Dumnezeu ne vrea răul. Dumnezeul poate să permită să suportăm anumite încercări, dar Dumnezeu nu vrea rău omului, ci Dumnezeu vrea ca noi să ajungem la o descoperire a Lui în viața noastră și acesta este acel moment sau acea manifestare prin care omul rugător nu se lasă descumpănit, ci rămâne încrezător și cerând ajutorul lui Dumnezeu merge mai departe, indiferent că ei se împlinesc sau poate nu se împlinesc cererile formulate în rugăciune. Apoi, rugăciunea nu este, după mine, un mijloc sau o armă de luptă împotriva unor ispite sau unor încercări, ci rugăciunea este acel mijloc prin care eu devin mai puternic, pot deveni puternic. Nu pot să privesc rugăciunea doar așa, un mijloc prin care într-un anumit moment de dificultate eu pot să ies învingător, ci rugăciunea mă ajută ca să am această statură, cum să spun, puternică în fața oricărei încercări, chiar și a suferinței și să biruiesc peste aceasta. Rugăciunea nu este pentru mine doar o trăire interioară pentru a-mi satisface poate o foame spirituală de moment. Există și astfel de momente când simțim nevoia de a ne liniști și e mult mai mult rugăciunea decât o astfel de practică. Rugăciunea este practic o căutare permanentă și o întâlnire cu Dumnezeu. Rugăciunea este, cum bine știm și cum găsim noi formulat și în catehismul bisericii noastre, modul de exprimare cel mai profund prin care eu îl descopăr pe Dumnezeu în viața mea. Și aici aș folosi și eu așa o paralelă, așa cum omul nu a început ca și copil, nu își dă seama încă atât de mult, dar trăiește cu intensitate legătura față de părinți, dar omul adult își dă seama mult mai mult și mult mai bine ce înseamnă Rolul și misiunea părintelui se raportează cu totul altfel, apreciază dialogul, discursul față de părinții lui. Iar pe nivel, pe tărâm spiritual, același lucru se întâmplă. Omul credincios crește în credință, nu? dar aceasta presupune și o creștere în rugăciune, în acest dialog interior care care ne ajută să-L descoperim tot mai mult și tot mai bine pe Dumnezeu în viața noastră. Ei, spunând acestea despre rugăciune, referindu-mă la contextul actual în care vedem că avem aceste crize sanitare, economice, chiar și politice, care pun serios la încercare întreaga societate în care trăim, pornind de la cele mai elementare structuri până la structurile fundamentale ale societății de astăzi, eu cred că omul de astăzi trebuie să recunoască fragilitatea care îl caracterizează și micimia noastră, micimia fiecăruia. Vedem cât suntem de neputincioși în anumite situații când se pun întrebări legate de viața noastră, de de sănătatea unei societăți, nu numai a unui individ, de drepturile oamenilor, de evoluția economică, de asigurarea bunurilor și serviciilor. Deci vedem că suntem, ajungem la un punct foarte ușor în care suntem foarte limitați și foarte fragili și atunci omul își pune întrebarea atunci unde este scăparea, unde să ne întoarcem. Și omul credincios nu, nu rămâne descumpănit și nu se sperie în aceste situații, ci știe că, totuși, ajutorul nostru este la Dumnezeu. Și cred că aceste situații și, mă rog, această conjunctură în care ne aflăm, este foarte, foarte utilă pentru noi, pentru a descoperi din nou rolul, rolul acestei legături despre care vorbeam adineauri, legătură care ne duce mai aproape de Dumnezeu și care oarecum ne și forțează în împrejurările date să ne deschidem mai mult, să recunoaștem că nu suntem noi cei mai de perfect și, și cei mai dotați cu toate, toate calitățile și capacitățile, ci avem nevoie de ajutorul și susținerea Lui. Vreau să spun doar foarte scurt, ca și Preot și ca și duhovnic în, în situațiile date, de multe ori sesizăm acest fenomen când oameni regăsesc practic frumusețea rugăciunii în viața lor și atunci când foarte mulți se lasă descurajați de realitățile cu care se confruntă o familie sau la locul de muncă sau în general în planificarea viitorului, Totuși, singurul punct așa mai stabil în viața lor este întoarcerea spre Dumnezeu și dialogul cu Dumnezeu care da, ne poate inspira și ne poate ajuta. Anul 2021 a fost anul restricțiilor. În Afganistan au fost interzise cântecele de orice fel. Statele lumii au interzis călătoriile, dar și accesul în magazine pentru persoanele nevaccinate, iar unele state și la locul de muncă. Uniunea Europeană a încercat la sfârșitul anului trecut să interzică a se folosi în comunicările oficiale cuvinte precum uh, Sfintele Sărbători de Crăciun, Iosif, Maria, Magi, Mamă, Tată. Am enumerat doar trei restricții, dar lista poate continua. Excelența voastră! Ce ar însemna dacă ar fi interzisă rugăciunea ca pe vremea lui Daniel? Sau, ce s-ar întâmpla? Cu omul dacă el, ca individ, ar renunța la rugăciune la comunicarea cu Dumnezeu. Da, așa la o prima ascultare, poate să pară cu tremurător să folosim această comparație sau această analogie. Nu știm din vechiul testament cum s-a desfășurat, adică cum s-a întâmplat această cum se spune, rupere sau interzicere a acestei manifestări, nu? Dialogul cu Dumnezeu. Dar, dacă privim la realitățile vieții, vedem că oarecum roata istoriei se tot învârte și anumite situații se repetă, poate și pentru ca să învățăm mai bine noi cei de astăzi, ce avem de făcut și... Este o distanță mare, nu, din Vechiul Testament, dar mă gândesc în urmă la câteva decenii când nu puțini slujitori ai bisericilor și chiar și simpli enoriași au trăit în situații în care practic a fost interzisă orice manifestare religioasă, chiar și, chiar și rugăciunea în comun, dar... Rugăciunea individuală, rugăciunea credinciosului, rugăciunea personală nu s-a putut îngrădi. Și eu cred că aici a fost, să zic eu așa, acel suport atât de important, că noi suntem astăzi credincioși, că înaintea noastră, în anumite situații grele și de conflict în istorie și în viața comunităților noastre, întotdeauna au fost oameni care au înțeles că nu se poate renunța la rugăciunea lui Dumnezeu, la prea slăvirea lui Dumnezeu. Practic, ține de natura omului să fie orientat spre Creator. Orice am spune și oricum am formula, dar este în genele noastre, chiar și la cei care nu sunt credincioși. Cunosc o persoană care întotdeauna am spune că eu sunt ateu, dar întotdeauna este în preajma bisericii și caută ceva. Caută, poate că nu reușește să-și formuleze răspunsul la întrebare, dar caută și simte că, totuși, cineva, parcă, îl apelează, nu? Deci, suntem uh, orientați spre Creatorul nostru și aceasta presupune deja și o exprimare a, a noastră față de Dumnezeu, care este iubitor de oameni, cum spunem noi, și care așa cum spuneam deja și-am spunea și din aur, ne vrea întotdeauna bilele. Deci ne-a chemat deja prin Sfântul Botez la adevărata comuniune cu el, la împărăția cerească. Și noi nu avem altceva de făcut decât să mergem înainte pe acest drum. Ei, vedem totuși că sunt aceste pericole și aceste încercări și de multe ori foarte subtile. Da, folosind anumite situații, anumite acum chiar și de pandemie și chiar și de alte natură, împrejurări de alte natură, da să fie oarecum suprimat acest mod de manifestare al omului. Vedeți, este și în amintirea mea foarte viu acel moment când, la începutul pandemiei, Sfânt Părinte Papa Francisc a ținut acea rugăciune singură în piața Sfântul Petru. A fost un semnal foarte, foarte important Cred că pentru întreaga omenire Care, da, ne-a învățat Că în orice situație În orice împrejurare Și cu orice încercare ne-am confruntat Poate că trebuie să renunțăm la foarte multe Dar este ceva la care nu se poate renunța Este rugăciunea și este legătura noastră cu Dumnezeu. Asta nu o poate lua nimeni și nu o poate suprima nimeni din viața noastră. Ca și viață individuală, creștincios, zic eu așa, în mod particular, tu te poți manifesta în acest fel. Însă, asta este doar o parte a adevărului, spun eu, pentru că este foarte important ca noi să nu rămânem doar la acest nivel de a ne consolida legătura cu Dumnezeu și de a ne asigura în acest fel. E foarte important și acest lucru, dar este practic comuniunea și comunitatea, rugăciunea în comun, ceea ce pot face comunitățile noastre, bisericile noastre, în familii, părinții cu copiilor, chiar și învățătorii sau educatorii cu elevilor, mai ales în astfel de momente. O rugăciune spusă împreună la o intenție actualizată la contextul dat, da, ne ajută foarte mult ca să avem un echilibru foarte necesar pentru a trece peste greutăți. Și eu cred că aici trebuie să vorbim puțin de curajul religios. Da, sunt tot felul de încercări, de multe ori să fim și umiliți, pentru că rămânem statornici în rugăciune, în exprimarea noastră, dar trebuie să avem și manifestarea comună a a credinței, a religiozității noastre și asta de cele mai multe ori se manifestă prin rugăciunile, cântările pe care le facem împreună și asta am văzut și cu ocazia sărbătorilor. Nu? Oameni cu tot felul de restricții, cu tot felul de, să zic eu așa, și temeri, dar totuși înălțați prin cântarea de laudă, prin rugăciunea pe care au spus-o încurajează omul când vede că nu este singur, că sunt și alții alături de el, că împreună ne rugăm. Da, eu zic că acest curaj religios trebuie să ne-l exersăm, să ne-l însușim tot mai mult, da, și să nu ne speriem de ceea ce se întâmplă de multe ori în jurul nostru, poate nu în imediat noastră apropiere, dar să nu ne lăsăm purtați așa, pentru că și în imediat noastră apropiere pot să fie unii care încearcă să slăbească acest angajament al nostru, ci să rămânem statornici și curajoși în promovarea rugăciunii, care, da, este acel fundament pe care putem clădi și continuare. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, cele mai importante trei motive de rugăciune și de ce le-ați ales pe acestea? Vreau să vă spun că pentru aceasta eu m-am lăsat puțin inspirat de la o inițiativă a Sfântului Părinte, care și mă bucur că am aici prilejul să amintesc acest lucru, în decursul anului trecut a inițiat un lucru, de zic eu, fenomenal pentru noi și, în același timp, ceva care este și o noutate în viața noastră. A convocat un sinod al episcopilor pentru anul 2023, dar s-a abătut de la practica de până acum, în sensul că pregătirea acestor sinoade se desfășura până acum prin implicarea episcopilor care și exprimau punctele de vedere asupra unor aspecte ridicate sau formulate din partea Sfântului Părinte. Și de data aceasta Sfântul Părinte a inițiat o perioadă de pregătire mai amplă în care ne roagă și ne încurajează să pornim spre oameni și să întrebăm și pe ei ce părere au despre anumite întrebări, respectiv în legătură cu tema generală a sinodului. Această tema a sinodului este foarte simplu formulată, să mergem împreună. Să mergem împreună și în acest sens să mergem împreună cu cei cu care suntem în legătură directă, poate zilnică sau duminică de duminică ne întâlnim, dar să-i căutăm și pe cei care din anumit motiv sunt în afară sau la periferie să ne îndreptăm spre frații de altă confesiune, să ne îndreptăm spre cei care se află în situații speciale, să luăm contactul cu reprezentanții societății, cu cei din cultură, cu cei din politică, cu... deci cu întreg spectrul societății în care trăim pentru ca să vedem da, unde este acea cale în care putem să mergem împreună văzând care sunt provocările lumii în care trăim și în care noi creștinii, indiferent de ce confesiune suntem, e foarte important să ne regăsim unii pe alții și să facem un front comun, să fim într-o unitate pentru a putea zidi mai departe viitorul nostru aici în Europa sau în întreaga lume. Și pe lângă acest motto să mergem împreună, Sfântul Părintea mai... Stabilit, s-au mai formulat trei lucruri spre care ne orientăm noi, este comuniune, deci despre unitate vorbeam adineauri, participațiune, adică angajament, să nu fim doar niște credincioși așa cu titlu, ci să avem parte de viața comunității noastre și să ne asumăm ceva în clădirea comunității de care facem parte, și nu în ultimul rând, misiunea, adică vestirea Evangheliei, care cred că este sarcina primordială a fiecărui creștin. Și atunci când e vorba de aceste trei aspecte pentru care eu m-aș acestea sunt să, mă rog, pentru comunitățile noastre, ca să trăiască într-adevăr o viață de comuniune dinamică, dar sub inspirația Duhului Sfânt. Acest lucru îl mai cere Sfântul Părinte, să fim atenți ce dorește Dumnezeu de la noi. Să ne liniștim puțin și să ascultăm ce vrea El de la noi. Și în acest sens să putem să mergem în comunitate și să ne împărtășim această experiență. Da, Dumnezeu chiar vrea ceva de la noi. Dumnezeu nu a întors spatele, nu a abandonat această lume. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Apoi, cum mă mai rog pentru ca să... Avem curajul de a ne asuma un angajament în, în slujirea comunității și a fraților noștri, a comunității în general. Vedem, sunt atât de mulți oameni suferinți, oameni care caută, oameni dezorientați, oameni care, care da, își pierd practic curajul de a mai face un pas. Noi trebuie să îi observăm și să le fim alături. Acest lucru l-am cerut și am insistat și la confrații mei, ca în comunitățile noastre să avem grijă ca nimeni să nu se simtă singur și părăsit. E foarte important în această lume să avem astfel de abordare. Și al treilea lucru pentru care, mă rog, este legat de această misiune, da, să avem curajul de a merge cu Evanghelia în față. Deci noi nu propovăduim altceva, noi avem cuvântul lui Dumnezeu, avem pe Iisus Hristos care ne-a învățat despre adevăr și noi cu asta putem merge înainte. Nu trebuie să căutăm alte teorii, noi nu trebuie să reformulăm, să dăm alte înțelesuri. Este foarte clar ce este în, în Evanghelie. Iubește-L pe Dumnezeu, iubește-L pe aproapele și atunci viața noastră o aranjăm în acel cadru care este sigur și care ne duce mai departe. Am vorbit astăzi despre rugăciune și nu am putea să încheiem fără a vă invita, a vă ruga, să rostiți o rugăciune, să faceți o rugăciune înainte de a încheia interviul de astăzi. Da, este o parte din rugăciunea Sfântului Părinte rostită de noi în această perioadă a acestei căutări, căutări a celor căi prin care cu toții creștini dar nu numai putem merge împreună, urmând învățătura lui Dumnezeu și pilda lui Isus Hristos. Stăm înaintea Ta, Doamne! Învață-ne calea pe care să mergem și cum să o urmăm. Suntem slabi și păcătoși, dar nu îngădui să cultivăm dezordinea. Nu lăsa ignoranța să ne conducă pe o cale greșită, și nici părtinirea să ne influențeze faptele. În Tine să ne găsim unitatea ca să putem înainta împreună spre viața veșnică, fără să ne abatem de la calea adevărului și de la ceea ce este drept. Toate acestea le cerem de la Tine, Tu care lucrezi în orice timp și în orice loc, în unire cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Pentru că o parte dintre ascultători sunt vorbitori de limba vrea să vă rog să rostiți această rugăciune și în limba maghiară. Îl întrebăm: szentlélek, és a a Îl întrebăm: össze. întrebăm. minket, și Îl întrebăm. otthonra szívünkben. Taníts minket a követendő útra, és arra is miként járjunk rajta. Gyengék és bűnösök vagyunk. Ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk, ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket, vagy hogy az elfogultság befolyásolja a cselekedeteinket. Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, és ne térjünk el az igazság útjától, és sem attól, ami helyes. Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkoz, az atyával és a fiúval egységben, mindörökköl örökké. Amen. Vă mulțumim foarte mult uh, excelența voastră pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit, pentru prezența prin intermediul Undelor Radio în casele oamenilor, în mașină, la locul de muncă, acolo unde Dumnealor astăzi ne ascultă. Vă dorim un an frumos și binecuvântat, cu bucurie și multă sănătate în toată munca pe care Dumnezeu cu onoare va a încredințat-o. Alese binecuvântări și tot ce este mai bun de la Dumnezeu și pentru dumneavoastră, iubiți prieteni și dragi ascultători! Realități marcate de probleme și soluții O dezbatere pentru binele cetății